أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروًا فالحاملات مقرًا فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمرًا إنما توعدون لصادقه وإن الدين لواقع و ندین لوا کیا وشت مصیبارہ سورۃ الذاریات تقریبا د وشت اخیری رکوع وس د سورۃ الذاریات دما قبل سره ربته و مناسبت مخ کی صورت کہ اللہ پر میں لذکر بالقران میں و عید ير ور کفن ور کا آسان ہوتا په قران سره څوک چې الله پر مې جما دا زابونو نيري نو تذکر بالقران فن ور کول په قران سره ود دي صورت کې پن هغه په قیامت زره تذکرہ بل قیامت د قیامت په ذریه سره الله فنور کې د رنګ مخ کی صورت کې تخویف او بیاخوال سابقین د مخ کی خلقو تذکری الله جل اللہ جلال حکم کړی او سورته زاریات کې من انشاء نمبر 28 نه 41 پورې واقعیات را روان دي او د دوالو سوراتو په کی اخیری اتهونکو کې تخویفت دی او سلورم رب دی صورت کې مخ کې صورت کې قسم او صورت کې قسم د دوالو مفتح بالقسمه افتتای په قسم سره شویل اخیری صورت دی د شپګی شته مې سي باندې غلط شومه ما وښتمه و شپګی شته مې سي باندې وښتمه شورو کې وش په چیستم یې بیا وروسته ښه اوښتې مینا لګ مخکي او دارنګي د دې صورت کې امتیازي او سبچینو ورو صورتونو کې نشته الله جل جلاله ووعد در رزق په قسم سره بیان کړی راو دا یو نشانه مثال لګاور کړی دی او دارنگي موسا په عثماني کې کمجستاز زمخه دبروت ته يو پنځوستم نه او دا اسمان نا نازل شوه اغه وښ په نمبر ده اورست د صورت احکاب په مخ کې د صورت غاشینه او بیا خلاصه د صورت سزا و قیمت او جزا د قیامت مثلا ل ذکر کړي او دارنگي د دلایل عقلي ذکر کړي او لري د پرپینزو واقعيات د کومونو ذکر کوي او د دپ د عذاب لپاره یو دری خبره ذکر کړي او د صورت بیا مکی سورته او دری روکان یو شپتا یتونني بسم الله الرحمن الرحیم و الذاریات زروا الله فرمای زماد قسمی الذريات په هواګانو باندې شي خریدون یا يا الزون کدي په لوزولو سره نوسګي هواګان مختلف سيزونه چې کوم شي د الله حکم دی د الله په حکم سره دي ماموري دي د الله په حکم باندې چليږي هر یو شي اغا د الله په حکم باندی ہو کا تی یو زین ابل زیت نو لی او دا حکم ماموری جی او پرا کمشتر بازی مختلی پی دی بازی دا عذاب دا پر دی نعمت تی بازی بچارت تی انو اللہوی پا دی می دی کسمی فالحاملات او د دا دینا رست دی می کسمی الحاملات وکرا هغه چتهون کی باندي بوج لره چه بوج چته نو بوج څه چو چته یو وریاځه پټنو نو یو په لولې کله په بل په لولې دالد دا حکم مامورې کمزہ کیه و ته حکم شنه التزیل توری چې تديري وري چې تلغي وري د الله د حکم تابع دي د الله د حکم اتبا کوي الله پر مې قسم می دی بده وري زوبان نه فالجاریات یسر اپ د می دی الله وي قسمی پاجاریات باندې پروانو باندې یسر پاسان سه ودین مراد کیشته دی نرمه سره سمندر کی رواني د او په ست او چلی الحمد لله په حکم باندې په او باندې ټینګي او بازي د جریات یو تفسیر ده الله مزادي سعودي عالم دی او په څیر د استوري معنا کړي بل جریات معنا کړي ان نجوم د استوره کې به دو قسمت او سیارات یا ګرځي سیر چلیدون دن گېدوی ایو مرکوس په سما دی ستوری په ځبه نه ولړ نا غوی دي مراد غه نجوم جاریات الله تعالی پر مې په دې می د قسمی فل مقسماته او د دی دې نه رستمې د قسمی په غه تقسیمون کې باندې امرن ماملې لړه د تقسیمون مراد ملایکی دی الله او په پر پرشتو مې د قسمی اوګوره پرشتې تقسی ټول د اللهقامات د الله حکم کرزک دی دارنګې نورې خبرې دي هر یو یوشي چې د پرتونونه الله تلا کارونلی معمې دي سوک په یو حکم باندې سووک بل بلبانندې سوو په باران بانندېوک په و باندې سووک په جنت باندې سوو یو ځ سوک بل ځای د الله تلهقامات د هغه ت او هر هر د الله تله حکم. اگر اصحیم نو اللہ وی پدی میں دی نو دا یو یو شیبا نیزان لگا سمشو او دا تقریبا راجه تفسیر دی اکثر و تپاسیر ابن کسیر خازن ټول و آغازی کر کڑ دی او دا تلیر دی اللہ اونم دا منکول دی ایو زلی دا کوپی پا ممبر با نیناستو او اوغ تاسو په زمانه د الله د کتاب د ی یاد باره تپوس نکوه کوه یا د سنت د رس الله مبارک کې مگر ز به دغې بیان کو ابن کو او سی داپاسې د د یا میل معمنې د تپوس وکړو علاما چې کمم تفسییر وک او تاوس د بیان کو کوناغو د دا ذریات نمرات د ته هوواگانې حاملات نماد اور یظی د جاات نمرات کی یا دی مقصت نمرات ملایکیدي زه دې بیان یې وتاوم بیا دا خبرهات ځاتې قسم الله رسول قسم یې واخلم سلول قسم شو قسم سړې د خبرې د مضبوطی لپاره خوري خبر ده انداله چې دروغ پگینو قاضي وته یې ته قسم وکړي داشې استانه خبر ده انداله الله دروغ نه وي الله قسم خوري بیم خبر ده انداله لمخلوق دې پاره چې مخلوق د جهنم نه بچ ورنه دا ما من استقمن الله کیلا الله نه په خبره کې زیات رښتینه سوګ نه او الله بیا مخلوق ته قسم کې حالانکه مخلوق ته خبره ده انداله نوربزي خبره کې چې قیمتي سمره وزن ی الله تعالی دومره زیات قسمونه کوي دلته الله قسم په څه خبر او الله قسم مې دې پدی باندې پدی باندې پدی باندې انما تو ادون لصادق تاسو راځي کومه وادي کې د ټوله رښتینه کله مرګ ته قبر دا کله جنت ته کله جهنم دا کله عذابونو دا کله حساب کتاب دا اور ځان صبر وادي چې د الله د طرفه کته صبر وادي کیږي دنیا کې کی په مصبه نیواده په زکات باندې په حج باندې واده دا په نا فرمانو باندې چې تاسو سره کیږي انما توعدونا الله وي قسم مې دي قسم د ګډه رشتی نید. څنګه دغه سيزونو کې هغه صداقت او لوی معظم معزم سيزونه دي هغه ذات الله او دایي عظمت موجود دی قادر ذات دی پدغه باندې قادر دینو چې کومه وادي کړی دی پدې باندې مقادر د چدار احتیاقي الله قسم دپاره د دلیل وی الله وی چې څنګه دغه لوی لوی کارونه دی او پدې باندې قادر دی الله پدې باندې مقادر دی چې کومه وادي کوي تاسو راد جنت او د جانم او د قبر نه د پاسولو د حساب کتاب کولو د را پاسولو الله پدی باندې مقادر دی الله او د قسم می دی په د قسمونو د حق دی وان ان الدین لا واقع او الله پرمای جزاء چي دا جزاء سزا او جزاء بدل چي دا حساب کتاب چي دی لا واقعن الله او خامخه او واقع دی ثابت ته حاصل دی الله تعالی فرمایي هغه بکي وي و سما مځان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنم د الله تعالی باندې الرحمان جامع الرحیم خاص مه ربان دې والذاریات الله تعالی وی قسم می دی په حل زون کو باندې په حل زول سرا چلوځي غرد اوبار لره چې هواګانی دې حاملاتے پ د د میں د قسمی پ چېته اون کو بندې ورن بوج ل ف جاریے اللله روست د د میں د قسمی پان د کے بے ی سررن پسان سره چ کشت یا ت الله مصدی منہ کی ورې صیارات فوقےماتے بیا پ المقسّمات بیا په پرېشتو تقسیمونکو باندې امرن عوامر د الله لرا حکم د الله لرا انما تو ادون الله وکسمې دي پدا سینو چې یقینا سینو تو ادونا چې تاسو را واد کول شي چې ثواب او کفله سزا او جزاء د الصادق خام خارج تی نه ده و اين الدين او يکينن جزاء او بدل چي دا لوا كه ان خام خا وا kia kidun kidau sabit دا الحمد لله رب العالمين درين وسالاط والسلام علي رسول الله اللهم اهدنا واهد بنا وجننا سبب لمن اهتدى لمذين النبي وجننا هداه المهدين لسداف الله سبحانه و تعالى اللهم ربنا لا رزق الله دریس باری په دي خير خير رسول الله <سؤال> تعالی <سؤال> تامې سره د کلام الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او